Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept afară de Tine, Doamne. Împreună cu Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime într-o dumnezeire, o slăvim grăind Sfânt, Sfânt, Sfânt ești în veci.